Unite Slovenije po kanalih, če se spomnite, gre za belopoltega otroka, ki vrše koš, sendvič in na drugi strani poltega otroka, ki ta sendvič iz koša pobere. Zraven pa sledi globokumno besedilo, zakaj dopuščate dve polovici ištega svetala, nekaj takšnega, če se ne motim. Uh, ta sej vizualna podoba tega oglasa kaže na odnose, odnos, ki ga ima zahodni svet do revščine, čimer je enačajp, prepogosto potegnen med revščina je Afrika. Danes se bojo tem, ki zadevajo Afriko, z mano lotevali naslednji soudeleženci. Na moji levi je Nikolaj Jeffs, pisatelj, umetnik, vodja seminarjev azijskih, afriških študij in etnologije in kulturne antropologije na filozofski fakulteti. Na moji desni je Maks Zimani, predsednik Društva Afriški center in še nekoliko naprej na desni krajno besno. Rajko Muršić, predstavnik oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na filozofski fakulteti. Nekoliko kasneje se nam bo pridružil tudi Andrej Kurnik, ki ga verjetno študenti te fakultete zelo dobro poznajo. Za začetek morda bi od soudeleženih Radi slišali, kakšno je njihovo uh, mnenje o podobi Afrike za začetek v Sloveniji in edino prav je, da začnemo pri uh, pravem afričanu uh, v naši sredi. Torej, uh, Mark Kakšen je tvoj pogled na odnos slovencev do Afrike, do afričanov, uh, mogoče stereotipi, s katerimi si se vstrečal v Sloveniji. Dobro, jaz bi rekel tako, se podoba a, slovencev a, v Afriki, tiče. Še posebej, če spogovarjamo že a, o medjih, ne, dubim vsebim, kako se v Afriki oroča, bi rekel, da je precej, s prvo kot prvo, zelo malo, ne, količinsko, če se primerja recimo s drugimi a, pomoči, a, količinsko zelo malo, relativno, e, kakovostno pa relativno slabše. Kaj e to pomeni? Slabše v smislu temu, da prvo pod prvo um, gre predvsem za personalistične, recimo, novičke ki veliko nimajo nekega um, resnega um, ozadja, recimo. Ne. Primer, recimo, je bilo, ko smo se o Keniji, še nekaj časa nazaj smo imeli okroglo mizopravno temo Kenije in tudi na, takrat smo opozorili ravno na to, da so senzacionalistično pisali, poročali o dogodkih v Keniji, a, da so govorili celo o genocidu, a, pa o vem, plemenskih. A, obojih in tako naprej, pa ne da dejansko obrazožili tudi, kaj je pravzaprav v zadnji tebi zelo izraziti političen, političen boj. V bistvu. Tako to, jaz bi rekel, da je drug tak problem. Tretje, seveda, da se poroča predvsem o negativnih zadevah Zdaj Po okay, Keni recimo, ker takrat so pač bile spopade, drugače pa se v o vojnah, o lahkoči, o raznih bolečinah, boleznih, pa o negativnih zadevah. Zdaj ne trdim, da jih ni, trdim pa, da slika ni uravnovešena, ker je preveč podarek na eno samo stran in ne na tiste stvari, ki so tudi pozitivni, ki se sveda osoba v svetu dogaja. Nikolej, od člankov je šlo skozi tvoje roke namenjenih Afriki, če sklepam iz tega, da so urednikuješ, izrema urednikuješ zbornikom namenjenih, namenjenim Afriki. Kakšen je ta odnos pri raziskovalcih Afrike? Vemo za obdobje Neuvrščenih, ker se je malo več produciralo in malo več razmišljalo o Afriki. Koliko se dan danes razmišlja o Afriki in koliko je sploh poznavno z nekega znanstvenega oziroma poljubno znanstvenega uh, sklonišča? Ja, n, a, mogoče bi to problematiko najprej uredil tako, da bi izkušeno splošno podobo, ki je včasih namreč čino Ačebe, ki je bil jazval očeta afriškega romana, je svoj romani Razpad začel pisati tudi zato, ker je želel pokazati, da ga on citiral, afričani niso prvič slišali za kulturo od evropejcev, da njihove družbe niso bile nerazumske, temveč, da jih je pogosto vodila filozofija, ki je imela veliko ljubino vrednost in lepoto, in da so te družbe imelo, imele poezije in kar je bistveno ponos. Ne Zdaj v zahodnem, poslovnem, pa tudi, deloma, tudi delamo v raziskovalnem in političnem a, ne To pomeni, da je Afrika bila predstavljena kot da je prvič slišala za kulturo od evropejcev, da so afriške družbe dejansko nerazumske, da imajo nobeno filozofijo, so brez ljubine, so pritke, nevredne, iznakažene in tudi imajo na, poezijo in kar je bistveno tudi, da imajo ponosa. Zdaj, v zadnjih letih se je to, seveda, zelo začelo spreminjati zaradi različnih faktorjev, spremen kot znotraj akademije, Ne smemo pa pozabiti, mislim, da ena izmed tega, ena izmed, kako bi rekel, en izmed parametrov slabih novic v Afriki je tudi ta veliki neuspeh dekolonizacije. Ne? Da se dekolonizacija dejansko sprevrgla v kalvarijo nerezvitosti, vojaških udarov, enopartijskih režimov in podobno. To je sicer res, ampak se pa vse povzabla in to je pomembno, da 1960 se začne, tukaj posebno desetletje kolonizacije in da so si mnogo, mnoge države pridobile neodvisnost tako rekoč against all the odds in to v neki določeni uh, kulturni, a politični sferi dolgo časa, uh, ne da ni bilo dopuščeno počeno afričanom, ampak je bilo čisto nezamisljivo, da, da se lahko afričani vsobodijo in, in, in tudi sami se vlade. Tako da to ne smemo pozabiti ta, ta pozitivni doprinos uh, dekolonizacije. Druga stvar je pa, da dekolonizacija je pravzaprav zelo, uh, to je še nedokončani proces in nekatere države so v bistvu kar se svojega dekoloniziranega statusa, ki mnogo, mnogo mlajše od, od Slovenije. Južna Afriška republika, denimo je, je z prve svobodne volitve uh, uh, uh, doživela šele 14. 14 do kar, kar se mogoče raziskovalne paradigme in eh, tiče, bolj pri nas, potem se mi zdi, da imamo izrazito tri obdobja, v uh, uh, prvo obdobje, mogoče do leta 1991, ko zaradi uh, uh, slovenske upetosti v Jugoslavijo in Jugoslavijo v uh, Jugoslavijo gibanje na vrščenih, dejansko je na veliko zanimanje tudi na publicističnem uh, uh, področju, uh, na raziskovalnem in, kar, kar je tudi pomembno, obstaja en splošen družbeni prinsens, da je resizem popolnoma nespremljen in tudi z njim povezane oblike izključevanja. Po letu 1991, nekaj prvih desetih letih uh, uh, neodvisnosti, pride do izrazitega opada, to je v strateških intelektualnih preokretnic v Sloveniji, da se Slovenija ne vezuje izrazito na, na Zahod in Ameriko oziroma promovira euroatlantske uh, povezave. Uh, pri tem pa vidimo, da vsa ta publicistična tradicija iz preteklosti uh, vrste romanov, kar so šli recimo v izbirki Mostovija, pa tudi odličnih prevodov, takoičnih prevodov, klasičnih del, Franca Fanona, Josefa Kizerba in podobno, da se vse to pride do izrazitega opada, ki je toliko bolj presmetljiv, ker publicistika dejansko narašča ne, in absolutni in relativni Afrike in drugih uh, neevropskih oziroma ne-euroatlantskih kultur in držav upada. Nekje pol leta 2000 pa spet se mi zdi pride do spremembe, ponovne spremembe, predigne in tukaj smo, smo pričali z razitemu porastu novih raziskovalcev, publicistike, znanstvene produkcije in tudi seveda prevodnega leposloja, pa še cel kup raznih, raznih prireditev od Festivala Evropskih kultur v Cankarodomu, fenomena kino, vtoka in podobno. In tukaj je zelo pomembna vlogo, ki mi je v tem prostoru, sta odigrala dva oddelka, vsem oddelk za etnologijo in kulturno, ki je bil v tej avantgaži, tako rekoč in drugi, seveda, oddelk za azizke enastiške Ta, a, a, a. Omenil si ačebeja in njegovo, njegovo paradigma že skoraj, ne, da se a, kultura ni začela z kolonizatorji, kako pa ta a, kulturni šok, da temu tako rečem, doživljajo študente, ki prihajajo na a, kulturno antropologijo, verjetno za neko svojo predstavo o Afriki, Niki je zdaj dal že a, kar nekaj hvale v delku, da je spremenil, spremenil ta koncept, tako študenti gledajo na Afriko pre in Afriko popiv v piso na, na študiju. Ja, jaz moram reči, upam, da kleta je drugačen, ker torej je relativno hitro, ker je bil polnoto, ker je njih povedan z malo boj trpkim, trpkim sporočenem, da je oseba, ki je na nek način postavila Afriko drugačno luč na našem delku, bil pokojni Borut Brunel, ki se je za nas, katero zelo pomembno več pri nas v Sloveniji in tudi zaznavoval razvoj našega okreka. In sam se nažal z Afriko ne ukvarjam in nisem streponjak za to območje, tako da lahko povem pač določene stvari, ki zadevajo priprosta percepcija evropejcev oziroma nas v Sloveniji, ki tudi nismo ravno tipični evropejci, tega dela sveta in tudi drugih delov sveta z različnih zornih kotov. Tisti šok, ki ga doživijo študenti na našem dodelku in računam, da tudi drugoto dorežboslovijo, je pa šok, ki ugotovijo, da v družbi ni nobenih takore kot naravnih stvari. Ampak da je vse, kar, kar si domišljamo, da obstaja v naravi, pravzaprav samo Pločene interakcije in določenih procesov, ki vključuje moč, združeno moč. Ko namreč ugotovijo, da kultura pravzaprav ne obstaja, sploh ne vedo več, kje so, se Potem je pa pisto navažno, da se lahko ljudi, ki pravzaprav lahko s temi na tak način, da tudi malo drugače preberamo takšno zadevo, kot je tisti post, ker tam je moram priznati, da glim prvič, na njem piše medkulturni dialog z zelo pisanimi barvami in upom nas to opazli, da se je medkulturni dialog prisvojila politika na tak način, da nam bo za nekaj let zaprla usta, če da bomo zelo jasno in glasno povedali, da naj vtihne ena od stvari, ki, ki so problematične, bom to del kot eno izhodišče za razmišljanje, je to, da lahko verjameš v potrebo po medkulturnem dialogu samo pod pogojem, da verjameš v neumnosti, da obstaja skuparci gradacije. Če ne verjameš v to, seveda medkulturnega dialoga ne potrebuješ, da jo verjansko proficiraš. Še ena druga reč, da rad dodal k kar sem povedal na samem e, začetku, da se v Sloveniji malo si dogaja, e, vidim, e, z veseljem, da nekaj ne nam je tudi Janez Perc, ki se je lansko leto skupaj s skupino, nekaj so mišljenikov, je zrazito zato, da so uspeli, ne žal, predvsem, manj z mojo pomočjo, kot mi se sam želel, ampak glasbe ne, določenje mene vplivati na a, kolikolom oziraj predstavljanje Afrike v srednjih poslovnošalskih v učdenikih, jaz upam, da se bo to manifestiralo malo, kaj ti trenutna situacija, torej trenutni učdeniki, ki so v radi in pa učni programi, temeljiva na predstavah svetla, ki so se na nek način kanonizirale pred nekaj na stoletja, pa ne tega. Na prelomu prejšnjega stoletja, torej iz 19. in 20. stoletja, s geografijo in s geografsko šolo, ki je zelo temeljila na predvidevanju, da obstajata vsaj dve, dve ravni civilizacije. Razvita, razvita evropska civilizacija in vse druga, kar je bi na v svetu. Od plemen do primitivnih skupnosti, in tudi skor vse kar je vmes. In ta predstava na nek način je še vedno del slovenskega, osnovnošolskega kurikuluma. Kaže se pa, na eni strani s predstavami oziroma s fotografijami, prikazujejo nerazvite dele sveta skozi pomanjanja neroščeva in razvite dele sveta s tehnološko superiornostjo. Redko naj vidimo predstavitev zahodnega sveta na podlagi vojaške superiornosti ki je ključna Redko, da je vidimo predstavito zahodnega sveta kot sveta, ki obvladuje kapital. Ali pa ki ga obvladuje kapital, da se še bom napančil. Vidimo pa ogromno primerov, v katerih prikazujejo ljudi, na načine, ki so jih sveda kolegi v antropologiji zavrnili že na začetku 20. stoletja. Predvsem Franz Boas in je ga šola skozi raso. In eh, tak način eh, percepcije, ki ga ucepijo, celotnemu prebivalstvu kot eh, samoumelnega, naravnega, daljnega, sveda imaš tudi dvije tudi če sam nima zlik namenov. Eh, zato sveda jaz upam, da bo pobuda, eh, ki so jo dali za, starši, eh, za res starši, zares obrodila se dole. Tako da, vse mar kaj uh, Ko smo že ravno pri učbeniku, je tale uh, uh, krivac za vse dejansko dajst ja, tudi z nami. Eh. Uh, ja, jaz bom tukaj en, en uh, uh, primer, to je obča geografija. Nekateri ja. vidim, da se že spominjajo z, z sentimentom. <laughs> obča geografija za prvi letnik srednjih šol, se ga bom dal naprej, ampak bom samo nekaj prebral. Namreč tukaj imate tudi eno podpoglavje v poglavju o prebivalstvu in to podpoglavje govori o rasni sestavi prebivalstva in gre nekako takole. Lahko govorimo o treh velikih rasah. Evropski beli ali kavkazijski veliki rasi, negridni ali črni veliki rasi in mongolitni ali rumeni veliki Uh, uh, uh, potem znotri teh treh velikih ras razlikujemo še manjše rasne skupine, kot nam jih potrebuje karta v Atlasu, in potem imamo še rasne drobce, mejne skupine, uh, pa tudi mešance. Ne? Se pravi, kot je Rajko, to dejansko, tu je sporna uh, uh, terminologija in uh, tipologija, ki dejansko se je na, na prelomu 19. do 20. stoletja je povezano seveda z kolonialnimi oziroma rasističnimi mehanizmi oblasti in kot je rajko tudi omenil, zanimiva je pa tudi seveda slikovna sestava tega učbenika. Ta terminologija, vemo, grede o rasah in obstoju v rasih, pa to nema nespremljiva, ne, da ne bo nam bene pomotar. Tudi z biološče ja, to je, tu nimamo kaj se pogovarjati mislim cenka, pa kupčka, ali pa relativizira, ne? Ampak zanimiva je tudi, uh, je tudi uh, slikovna, ne, kaj ti tako imate sliko predstavnikov teh treh ras na narkovarjih, ne, ki vidite, dela velika rasa, to so srednašolci v Slovenije, uh, uh, ždijo v neki učilnici, uh, se pravi ta ideja intelektualne superiornosti, ne, uh, v zaprtem uh, prostoru, javnem prestoru izobraževanja. Potem imate pa sliko predstavnika črne velike rase in pa rumene velike rase. Ne? In, in tukaj le pa tale gospod že v odzadju je morje, ne? je prodajalec, oziroma lahko bi mogoče sklepal, da je ribič, se pravi lovec. Spodaj so pa uh, pripadniki, mislim, da uh, ja mogoče to mongolja, kakšna mongolska stepa, ne, tvi otroci se pravi, to je pa diskurs nabiralcev, ne, oziroma poljedelcev, ne, in je, in je, in je že na slikovni ravni, je že utrjena neka zelo uh, problematična hirafija, uh, bom dal to da si bo sami tako, Torej, če niste znanja o Afriki, vsaj takšnega uporabnega znanja, uh, oziroma, če ste o Afriki iz učbenikov v srednje šole pridobivali tačno toaletno znanje. Ste pa lahko o Afriki marsika je izvedeli že kot otrok, ker vidim tukaj eno knjigo, ki je super neumna. Naslov je Marsik per Juri Muri, drugič v Afriki, že prvič je bilo za nekatere preveč. A, to verjetno vsi poznate, kaj ne da. A, Po tej knjigi so deč, in to je tisto, kar a, slovenski otrok najprej zve o, o afričanih je to, da, da človeka, ki se malo manj umiva, takoj pozvojijo. Kar bi, bi iz česar bi lahko sklepali, da se, a, tako kot rečemo, med svojimi dobro počutijo, kar bi enačaj spotegnilo med tem, da so a, afričani. Umazani, kar je pa značilno za to drugo knjigo, na kar je pa že, že v enem svojih prejšnjih predavanj opozoril. Je pa to, da se, da se več kot z ljudmi naš Juri Murike ki je v Afriki več ukvarja z živalskim svetom kot pa z ljudmi, in tudi na koncu se gre velikega kolonizatorja v mali podobi, ki je Črniška odpelje v širni svet da ga tam nauči manjer, pa ne, ja, to tako, uh, v Evropi še zmeraj uh, jemo z vilicami in noži in mandata kulturno, na drugi strani se pa, se pa zagamanega uh, zamorca to zelo težko nauči, zato še zmeraj kljub temu, da sedi za mizo, žele z rokami, Tako nekako izgledajo te uh, knjižice. Mogoče, Maksim, s čim si se ti srečal o prihodu Slovenija? Uh, ne samo s temi čudnimi pogledi, uh, verjetno tudi z opaskami in, s in uh, splošnim neznanjem. O, ali ti temu, da uh, smo imeli to obdobje obrščenje. Ja, to podržalo. Mislim, da sem jaz prišel sem... Uh, sem imel čisto drugačno sliko o tem, kaj se bo zgodilo, oziroma pričakovanja so bile čisto drugače kot se je skazalo kot realnost a, Namreč sem jaz prišel, ko je bila Slovenija del Jugoslavije, ki je bil vodilna država v neuvršenega bloku. A, in Enostavno, mi smo imeli takrat uh, zelo idealizirano sliko o tem, kaj naj bi bila, recimo, uh, kakšna naj bi bila ena uh, neodrečena evropska država. Uh, Samo sem prišel se je skazalo, da v bistvu ni, ni bilo čisto tko. Uh, ljudje so bili manj prijazni, kot je bilo tista predstava, uh, pa tudi čisto tko ekonomska situacija, pa socialna, kulturna, je bila... Slabše kot je bilo tam prikazovano, jaz spomnim, da sem takrat doma pustil vse v glasbene plošče, vse, kar sem imel, ne, ker ogromno sem jih imel. Češ, gremo v Evropo in itak tam, tam je vse. Če banane nismo, nismo, nismo takrat imeli v terdovinah, recimo. Skoda deanta je bila Situacija je bila tako a, drugače, a, kot je bilo tam v bistvu predstavljeno. Kar se mi zdi, da je dosti značilno še danes, še danes ne? nekako se mi zdi, da evropejci imajo slabšo sliko o Afriki kot je zares in afričani imajo lepšo sliko o Evropi kot je zares. Hm. Mogoče nas ravno to govorenje sedaj o... o knjigah, ki so bile na voljo in nekaterih, ki so bile na voljo, pa verjetno niso bile prebrane, napeljuje na to, da začnemo govoriti o istih zamolčanih zgodbah Afrike, istih zgodbah, ki zadevajo Afriko pred kolonizacijo, pa tudi Afriko med samim obdobjem kolonizacije gre za velika imena afriške zgodovine, kot sta recimo Tomas Sankara in Patrick Lumumba kakšna uh, je njihova usoda o, o tem, mogoče malo več v nadaljevanju. Mogoče bi se za začetek uh, pogovarjali o tem, kar ne slišite verjetno v pogosto o afriških kraljestvih, o afriških zgodovini pred, uh, pred kolonizacijo, pred tem nasilnim stopom delca uh, bele rase na afriški kontinent. Uh, mogoče, če na svoji, pri skrajnem dnesnem sogovorniku začnem. Jaz sem pa pravkar hotel poiskati eno drugo. Jaz ki jim se idealizuje na kateri, ker je pomenil Nik. To je o, prvi slovenski strik nekateri me pravi možda pa znake za delo, delo je objavljeno, mislim, da, kot bi bilo problem, od, ja, mislim, čista pravi da je pobral, samo to torej imam njen praviga podatka, mislim, da v 20-ih letih, samo trenutekom poskušam še drugo zadevo, ja. Leta 1927 je objavil državča Mirko Bandič Strip, oziroma 24. stripa, ki je uh, zelo značilno uh, značilno upisal uh, uh, pogled uh, na tisti ki rečemo Afrika. Guci burje v se največe imenuje in to je kotiček za otroke. Takšna simpatična zgodbica, uh, v kateri uh, bom prebral, da se Mali buci bu nese v roki svečo, po poščavi v ročih išče svoja sreča. Žemo v zapetanju žnoga glavna smrt, ko zavira koča v polvek v zelem Po koči se je buča, polna je medu, a že se vrača Žika, pik, lulu. V noč je Žika, piko glasno deta, ko osalil sem, iz buča prišel Sinkovo. In uh, buci bu poslušal vse to varno skrit, spleza naglo z medom se gosti. stil. Ako zjutraj ostane, Žikarpi kljulu, sinček se prikaže, mali v tako da je seveda izgodbica izredno simpatična. Če pa vidite še zavan slikce, ne žalost ga ne morem zdaj pokazati, ker nimam ne nekaj posrednjega prikloppa. gre pa za seveda lepo načelno obarvano držinico v neki srednje afriške poščane. Tako da, uh, začetek slovenskega stripa na nek način značuje uh, ravno to, kaj je diskurs, ki je ni nujno ne rasističen, ne kolonialističen, je zgolj na nek način atraktivovni in drugačen. Uh, torej zgodbe, ki uh, jih uh, že m, ne samo desetleke, ampak že tudi prej serviramo otrokom in drugim, so zgodbe, ki uh, delajo, tako da proizvajajo drugačnost, oziroma delajo drugega. Vidimo, vidimo nekoga, ki je po naravi drugačen od nas, pa vendar le dovolj blizu in dovolj podoben, da se lahko identificiramo, pa vendar za tistim drugim lahko počnemo vse tista, oziroma aktiviramo vse fantazije, ki jih imamo na voljo, za to, da vzpostavljamo svojo, nekje, svoj sistem vrednot. Težko se izognemo temu, temu načinu percepcije in temu načinu ustvarjanja drugega v najeleventarnejšem javnem diskurzah. Zelo težko se izogneti stereotipiziranje, zelo težko se izogneti predstavan, ki v bistvu govorijo, ki več povejo o tistem, ki si predstavlja, resničnost, kot pa resničnosti same. Zdi se mi, da je, da je ta, ta odnos, odnos, do drugega, ki ima konotacije sprejemljivega, tako kot simpatičnega ukvarjanja z drugim, ravno tako problematičen po svoje kot tisti, ki je odkrito pravzaprav deluje z za etiralsko, zavekrat deluje In ta, to, to pokroviteljskost, no, pokroviteljstvo kot takšno, pravzaprav uh, uh, imamo opeto tako v tradicionalni, torej tem, če rečemo, mitoloških predstavah o zamorcih, ki so nekoliko tamnejše povti, nekaj za to, zamorjen, kot zamorjem, uh, kot v uh, popularni kulturi. Dakle, na drugi strani se pa vzpostavi nek nov moment, Na drugi strani se pa vzpostavi moment eh, predstave, da ga tisti drugi, da živi bolj autentično od nas, da živi bolje v marsi katerem smislu in celo eh, začnemo vse v nekaterih eh, pogledih to trudnost eh, glorificirati. Eh, to se dosti dobro manifestira seveda v našem eh, našem nagnjenju. K, eh, sprejemanjo apriške glasbe, ne znamo, sodobne apriške popularne glasbe, v kateri vidimo več, kot je ona nekaj če sama glasba kar Ker ravno tako ni nujno slavo. Lahko bo ostane hrb na plat te predstave o, o, o drugih, ki morejo biti drugačni. V resnici pa vsaj, če gledamo na, na to, kar je Maks ravno kar povedal, V resnici, pa smo poslušali isto glasbo v ves čas, že, oziroma poslušali isto glasbo že dolgo časa in jo samo na drugačen način artikuliramo in dejavsko stvarjamo eno skupno, kot v na najrazličnejši načine in prihajamo v ves čas do enih, do enih kratkih stikov, ki so včasih izjemno produktivni. Uh, včasih, pa, včasih pa tudi ne. Eh. Zdaj se mi je zelo pomembno upovdarjati tudi ta popularno kulturni vidik, hkratnega uh, povizovanja in pa, uh, pa razlopčevanja. Uh, če se pa vrnemo nazaj, <laughs> vprašanje, ki se mi ga postavim, je tako, da, teko, da uh, je najteže priznati, da živiš v zmote. In uh, to je veliko vrst, uh, eno od glavnih zmot je, je pač čisto preprosto ta, da je, uh, uh, da, je, da, je, da je samo umelno, da je, pravdre, da, je da je svet pa postavljen tako kot je postavljen. Zamislimo si obratno situacijo, zamislimo si, da bi mi v Evropi bili manj vredni in bi nas kolonizirali kol kol Apričani. Uh, zamislimo si, da bi mi Uh, morali uh, se prilagajati vsem dominantnim izvodom, takore kot čez življenja uh, in bi uh, uh, uh, iskali svojo lasno pot uh, k lastnemu izrazu v tem trenutku. Če si lahko zamislimo to situacija, potem nam bo precej laže razumeti, zakaj pozabljamo svega stara Afriške kraljestva, pa nove uh, velika pričanja. Ne? O Afriške zgodovini. Uh, ja, v afriški zgodovini uh, seveda obstaja ena dolga tradicija uh, denigracije afriške zgodovine, ki se dogaja na, različne, na različnih uh, ravneh, recimo te znana, opaska, da Afrika, Afrika nima nobene zgodovine, ali pa iz novejšega obdobja drugi svetovni vojni veliki angliški zgodovinar uh, Hugh Trevor Welper je rekel, da da se je zgodovina v Afriki se začne šele s uh, uh, prihodom uh, kolonialistov. Se mogoče, da bom priličen dohodil, Trevorja Ravpija, on je nažalo znan tudi potem, da je autentiziral Hitlerjeve dnevnike kot <gud> zgodovinar in s tem so njegove sodbe nekako problematične. Ampak to je bila ideja, da Afrika nima zgodovine, je, je gotovo bila prevladujoča ideja, nekje do 50-60 let in, in seveda uh, dvoje se dogaja ali pa troje. No. Eno je to, da so obstajale ko so se pa dejansko kolonisti soočili z uh, dejsom afriških zgodovina v tem lahko Maks več pove z Zimbabvijem in podobno. So obstajale potem cele teorije, kako pa to vendar niso izvorno afriške zadeve. Ne, ali pa drugi fenomen je seveda Egipta. Ne. se uh, preučuje in slavi staro uh, egipčansko kulturo pogostama, po se ogleda kot nekih samo ki uh, kot egipčanska kultura, ki ni imela nobenih zvezi s svojim afriškim zaledjem, kar ni res. Uh, Dejstvo je, da uh, Aleksandrija ali pa kakšne druge ekipičanske metropole so bile take, kot vsaka metropola, dan danes kreste v New York in, ho, ali boljom napodite po cesti, boste srečali ljudi z vseh koncev sveta in tako je bilo tudi v, v Starem Egiptu. Zdaj, ena stvar, ki je zanimiva, seveda, glede, uh, uh, glede na to videnje, da Afrike ni zgodu, uh, nima zgodovine. ena moja osebna uh, zgodba, ko sem prišel v, v severno Nigerijo, mesto Kano, to je mesto, mestna država, zelo bogato zgodovino in tradicijo, globalizirano, že od nekdaj imele povezave z Egiptom in podobno, in potem seveda so še ostanki mestnega obzidja pred Kanom, ki je več stoletja staro, vidiš čisto obzidje in ti misliš, misliš, Ker človek lahko reče, da Afrika nima zgodovine, mislim, ker je tukaj materializirana, je pet metrov visoka in tako nekaj metrov uh, uh, uh, široka, pa še predmet različnih spopadov in drugih uh, zadev je bila. Kar se pa mogoče slovenskega odnosa do te zgodovine uh, tiče, bi pa, pa podaril dvoje. Ne. Po eni strani uh, sama Slovenija ima dolge Za Afriko, ki niso samo uh, posledica nevrščenosti, ampak gre še dle nazaj. Mi imamo fenomen uh, določnih slovenskih populacij, ki so odhajale recimo uh, uh, v Egipt uh, Dela kot uh, do Ilije, potem v okviru tudi uh, uh, Avstrija, pa kakšnih drugih imperijev so posamezni slovenci in slovenke uh, uh, tudi odhajale uh, uh, v Afriko. Neno vse zadnje Duilija. Vutru se, Vutru se Gali, sekretarja oza ena je dva slovenka in tega se gospod uh, Gali uh, zelo uh, dobro spominja. Kar se pa tega... Saj tako predpustavljam. <laughs> Meseca je krono pozarjeno, to ima prijetne spomine. Svoje Miljo. <laughs> Ja, uh, uh, kar se pa mogoče tistega, kar je Rajko rekel, uh, jaz mislim, da, da je potrebna tudi ena zbadovinska uh, korekcija, namreč Slovenija same je išla skozi eno določene procese, kolonizacije, izkušnje imperija in uh, de, dekolonizacije. Ne? In zanimivo je, da recimo slovensko kulturo lahko gledamo kot kot mogoče nek objekt in tudi subjekt nekih orientalističnih ali pa strogo rasističnih predstav. Bom zdaj zaključim samo en kratek paradigmatičen primer tega. Vi veste, da se preširano, recimo, se en njegov, njegov ideološki projekt lahko strnemo tudi v željo uh, razbiti to podobo neukega, čuša ali pa slovenščine kot uh, jezika, ki ni zmožne neke visoke kulture umetnosti in in, in znanosti. In, in ta ideološki projekt je dejansko operjen v eno eh, imperialno ideologijo takratnega časa. Ne? Zdaj, za Preširna in tudi za mnogo vrst drugih avtorjev je, da se ta proces drugačenja potem samo postavlja bolj protivzhodu. Mi nismo čuši, čuš veste kaj. To je beseda, ki jo avstrijski nacionalisti uporabljajo za, za slovence. Ne? V bistvu. Čakuj smo mi, tako smo Smem še yeah. uh, slovenci smo zelo dobro oznali narod brez grovine, ne? težko našli petmetrske zidove, ki se gradili slovenci. Ja, <laughs> yeah. no... Uh. Ja, no, in, in potem se pač ta projekt, kako bi rekel, drugačenja, ta ustavitve drugega, se samo premika proti vzhodu, ne, in mogoče dva simptomatična primera, vi veste, ne, da ta, ta nesrečni povodni mož, oziroma srečni povodni mož, ki odpelje Urško, ne, odpelja ta, kjer se savazljiva Donavo, ne, in povodni mož je v bistvu grdi, velgrajčan, ki s slovencem jemle, uh, jemle, neposlušna dekreta. Ne. Potem, če pa govorimo o specifično o Afriki, pa je seveda tudi mavr, uh, uh, ki zapel je lepo bilo, tem usunetih nesreče, tudi Afrika kot kraj uščave, ne kot kraj nesreče, smrti, tako da in to je povezano z enim zelo znanim kolonialnim tropom, ki je bil zelo uh, v Evropi tistega časa in Afrika kot kod grah bi zagačilo. Mogoče komentar, zelo dodate k temu. Namreč, ko se pogovarjamo o zgodovini, je veliko težnje k temu da to povezujemo s temi velikimi kralevinami, pa tko naprej. Okay, nekaj je grože omenjani, tudi u Afriki, tudi u starjem Egipti, smo se pogovarjali pa o povezavi med starim Egiptom, Kijev, a v Afriki, pa še drugi del. A, ampak pozabljamo, in to se mi zdi pomembno, da a, so ljudje, ki so živeli v Afriki zelo, zelo, zelo, zelo uspešno, brez teh kraljevin. Primer, recimo, je a, mesto, ki se imenuje Džene Džene, to so odkrili v a, Malju, ne, ne dolgo nazaj. A, to mesto je bilo zelo... A, živo tisoč, tisoč let, pravzapravo, čeprav prav, če prav so na tem področju bili ta v bistvu tri ali pa celo štiri različnih kraljevin, je tole mesto in če pogledaš, daj v tem mest nimaš nobenih uh, znakov, neke hierki, hierkije. V angliščini se to reče asifalas, uh, recimo, ne. Uh, Če je enostavno bilo zelo uspešno, ampak niso bili krajevine, niso bili in to je še danes recimo, mislim, je bila gre za tukaj za eno zelo kompleksno družbo, družko ne. Če imeli, ne vem, organizacije, tako kot bi lahko imel, recimo, krajložine, ampak pač drugače, recimo, ne. In mogoče to se to pač podarili, Zelo skučaj sem tam bil in a, mislim, da je zelo tako da, bilo, a a, so, da bi to mesto vstajali, ja. da yes. Apr, de, de, de da so medelci tiki, ki je ki Je, še jaz naj dopolnimo, odkaj poznajo odkdaj pozna, uh, slovenski človek oziroma ti slovenski kraj afričane uh, po enem podatku iz konca 18. stoletja, ko so na Kransko kupili štiri sužnje oziroma štiri otroke iz suženstva v Sudanu in so jih tukaj, uh, isto so podatki zelo skopi, ampak so jih tukaj podredili tem temu kranskemu učnemu sistemu, kaj se je potem z njimi zgodilo, ne ve tudi ni nikogar, ki bi šel na, na pokopališča gledati za njih, ampak podatek obstaja in dejstvo je, da so v 18. stoletju štirje sudanski otroci teptali zemljo po kranski. Kako pa je mogoče ta zimbagojska, je na to, da prihajaš iz Zimbagoja, kakšna je ta zimbabvejska zgodovina, ki jo dan danes pozabljamo in se bolj na tolaj super, hiper uh, mega inflacijo <laughs> spomnimo, ko slišimo, da je bilo. Um, dobro. Um, ok, o kraljezini Zimbazije verječno um, zdemo, ampak zdaj bi se mogoče pogovarjal o zgodovini Zimbabveja um, v 20. oz. 21. stoletju. Um, v bistvu tako, jaz bi rekel, da po Kolonializmo, recimo, ne, v 1980, 10 je smo dobili predsednika, ki se imenuje Robert. Prost prolažem. Smo dobili predsednika, ki se imenuje Kenan, banana. <laughs> Takrat je vlajena država, ki je v med Zimbabvejem pa Erodesijem se imenovalo Zimbabve Rodezija in tako je zgledalo, položica ministrov so bili beli, položica ministrov so bili črni, In če bo nekakšen poiskus narediti neko, rešel, mislim, ne, ne razna država, nemajš, itak, da je totalno posadlo, no ta državica je preživela le nekaj mesecev, na kar smo imeli pač volitve, in Tema je res takrat eh, zmagal eh, stranko od Roberta Mgabia, ki je še danes predsednik periade. Eh, ko je postal predsednik predsed, je pa eh, veljal za zelo pragmatičen eh, voditel, je imel veliko prijateljev eh, na Zahodu. Sicer takrat je bila ustava Zimbabteja taka da so eh, belci, ki so uživeli v imeli zagotovljeno 20 sederžev v parlamentu, pravče proko populacij so bili 22%, so sastavili 2%, recimo. Ne. Druga določila je bila, da zemlje, ki so jo imeli v njihovi lasti, ni bilo na, na prodajo, mislim, so, ni bilo možno jim odvzeti to, zemlje, lahko pa so jih odkupli po potrežnih določenih cena pod pogojem s tem, da so britanci obljubili da bojo, plačevali denar za to, za nakup a, zemlje. No, potem se smo prišli do situacije, kjer čistih političnih razlogov a, so Postale odnose med Veliko Britanijo in Zimbabve na petre. Um, politika. Uh, in potem Sakić, ko je bila taka, taka, na napeta situacija, so u Velikoj Britaniji grozili češta ustavili pomoč. Po uh, tem stvari je dejansko počlo, ko so v Zimbabve pač uh, rekli, da uredu ne potrebujemo več vaše pomoči, a po drugi strani pa ne bomo več mi kupili to zemlje, ne, ker a, zemlje je tako in tako naš, ne, te vlači logika. V resnici nič niso to naredili, a, predsednik gabe je v bistvu nekaj, kar nekaj krat dobesedno zloradov to zasvojila s nepotrebenim sim, on je grozil z obzirčjo a, o zemlje, samo zato delako dobil pač več a, glasov pri a, volitva, ki so v bistvu v Zimbabve zdaj bili redno eh, ispeljane. Um, ampak, počeli so odnose, so postavili res na pepe, ko je dejansko uh, nekaj let nazaj, pred zadnjimi volitvami, dejansko začel uh, oduzet uh, o zemlje. To je bil pač postopek uh, nacionalizacije, ko bi se temu um, reklo. Uh, politika, se imenuje v Zimbabwej one, one farm, one man policy. Skratka, uh, imeli smo um, ljudje, ki se imeli farme, ki so veči kot, recimo, e Belgija. Ena, ena sama, recimo, e družina. Tko da je bila pač zmenjeno da bojo pač a pa zmanjša de teh ki tek farme pa pač oduzeli vse ostale farme in pustili Vsakemu z samim e, farmom. E, in to je šlo celo koliko, toliko v redu, e, pojavili so tako imenovani partizani, e, ki so v bistvu bili vodilno gibanja in so začeli v bistvu strašiti ljudi, ki se neli farme in sami jih v bistvu okupirati. To je povzročalo še več bistu napetosti med Zimbabvejem in Zahodom. Mislim, danes je situacija v bistvu zelo slaba. To, ko se pogovarja, ko vidimo o inflaciji, pa tko naprej to drži, je ogromna inflacija v Zimbabveju. Žilemske razmere so res slabe v Zimbabveju. Niso slabo tako slabo, kot je, recimo, kot je prikazovano. Ja sem imel včeraj priliko spogovarjati s tremi ljudmi, ki živijo zdaj v Zimbaveju, pa so bili tukaj v Ljubljani. In stvari niso tako slabo, kot so prikazovani, so pa slavi. In zimbavejci želijo v bistvu tudi spremembe. Um, obstajajo dvome, če bojo te volitve, ki so konstega tega meseca, naslednje volitve, če bojo tko poštene, in če bojo pripeljali do tek spremem, kojih bi služelijo, ali pa celo pričekujejo Zimbabvejce. Rad sicer povdari tukaj, ne, da problem, glavni, ozorom na vzrok problema med Zimbabvejem, pa ostali delacim EU, ali pa Ameriko, je to, da je Robert Mugabe začel nacionalizirati o zemlje je, Moje osebno mnenje je da vsaka država ima to pravico, pro nalogo. Če bi vi, ne vem, bili voditele neke države, kjer prideš in gotoviš da več kot, ne vem, takrat je bilo več kot dve tretini najrodovitejše o ozemlje u rokah, neke manjšine, ki so jo pridobili v bistvu na nelegalen način, verjetno bi bili popitani nekaj za to narediti. Res je, mogoče bi se dalo narediti te spremembe drugače, kot so bile um, v Zimbavlji, um, iz Teljane. ampak dejstvo je bilo, da je to bilo treba um, narediti. Moga bi je prozopro izredno popularen takoč pogledaš um, v Afriki. Um, Kadar govori, afričani ploskaj, zakaj je to? Mislim, to je voditelj države, kjer je inflacija 200 tisoč na leto, ali pa 10 tisoč, mislim, what different is this next? To Zelo ogromno in vizvenče razmere so dejansko slabe, ampak je še vseeno zelo, zelo popularen. Kako je to možno? To je možno zaradi tega, ker je en od zelo redkih afriških voditeljev, ki se je upao reči ne. Uh, ja, še o enem afriškem voditelju, ki, ki se je upal reči ne. Predvsem začnemo govoriti o Afriki danes, o njeni upetosti v globalno uh, vas, uh, je verjetno Tomas Sankara ki ga ne vem, koliko ga poznate, ne bomo preverjali z rok, ampak leta 83 je postal predsednik oziroma, ja, predsednik države, ki se je takrat imenovala še Gornja Volta. Kasneje se je država preimenovala v Burkino Faso. Kasneje, leta 1987 so ga ubili v državnem, bom rekli, državnem udaru, ubil ga je njegov najboljši prijatelj, ki se je skupaj z njim boril za, za neodvisnost oziroma za neko osamosvojitev gornje volte Burkine Faso od Francije. Znanje Tomasa Sankara, mogoče če ga rahlo idealistično zdaj, prikažemo tudi po tem, da je imel svojo gardo varnostno gardo sestavljeno iz samih žensk, da je prepovedal obrezovanje pri ženskah v vškini paso in hkrati, da je prodal vse vladne Mercedeze in jih na ostavi proračuna, ki jo je država takrat premogla uh, nabavil Citro, Citroen 5. Renault 5. Renault 5. Ja. Uh, kasneje so ga seveda likvidirali. Likvidirali so tudi uh, Lumumba, tega so likvidirali Belgici. Uh, Lumumba je znan, mogoče potem, zdaj ste lahko veni od slovenskih redih, uh, sliši najmer, radar, brali o Leopoldu II, uh, ki je imel uh, Kongo kot svojo privatno kolonijo. Uh, Petrus Lumumba je bil tisti, ki je na razglasitvi neodvisnosti uh, v bistvu kralju nazaj povedal, kar mu gre in to na zelo en tak nesravni način, tudi takrat je kralje od poslanec, da sam kralj kongožanom razlagal, da so v bistvu dobili neodvisnost na osnovi velike srčne dobrine, dobrote tega kralja, da jim dejansko podarja neodvisnost, tukaj imate svojo državo da je Lumumba uh, povedal, da ne bo, hkrati, s to radodarnostjo ne bodo pozabili tudi vseh uh, trpinčen, ki so bila vseh mrtvih, uh, vseh kazanskih, oziroma uh, ukre, ukrepov, uh, v tej bi zelo lepo, vidimo, ocekane roke, ki so bile uh, kazen za uh, majhen prekršek. Uh, hkrati, s tem, ko se prej govorilo, tej, uh, o tej odnosu, uh, do zemlje v Zimbabveju, teh farm. Se mogoče lahko spomnimo tudi Kenije, ne, ki je en tak uh, pregovorno uh, primer države, ki je dejansko kupila svojo, odkupila svojo zemljo nazaj od, od neodčin. Oziroma jo, jo še zmeraj odplačuje, ker ta kredit je neverjetno uh, velik, kot si lahko predstavljate. Ne. Uh, No zdaj, z tih se mogoče lahko obrnemo na grozote uh, današnje Afrike oziroma današnjih 50 afriških uh, držav. Kako je Afrika upeta sploh v, v ta naš svet? Uh, na začetku smo že omenili, da se o Afriki v medijih kaj dosti ne poroča, čepa se, se o Afriki poroča, zelo negativno. Uh, Temo je tako to to najbolje pozna. Temu je tako, predvsem zaradi tega, ker obledujejo tele, tele uh, novice, medijske hiše, ki so stacionirane v Evropi, hkrati pa tudi zaradi tega, ker vasi, ki če pogledate, ima Reuters, zelo malo svojih dopisnikov. In če že, uh, jih ima enega za več držav. Vse to je trend, takoče, slovenska televizija ima, za področje, uh, če vam povem, uh, bližni vzhod, Egipt in pač severna Afrika, je to en človek, ne? potem imamo, najbi, imeli, no, uh, mislim, da so ga leta 93 poklicali nazaj, zdaj pa je ta človek, ne vemo točno, kje je, eh? uh, smo imeli človeka v južni Afriki, ki je pokrival Tako koč celotno preostalo po Zaharsko, Afriko. Uh, sedaj si lahko predstavljate, da če se kaj zgodi v, ne vem, bomo rekli v Zimbabveju, še dokaj blizu, ne, v Južni Afriki. Uh, je bil v Keniji? Ja, bil ja, v Keniji je bil pa še pred tem, pred, pred uh, 91. se bom, imel, da se je bilo uh, poklicali, 89. se je vrnil, koliko je podate. Torej, se zdaj zgodi, ne vem, nekaj v in ki če svojega dopisnika uh, v Južna Johannesburg in rečeš, no, da je pet preveric, kaj, se, kaj se dogaja, da ni sredstav za to, ne? torej si odvisen od uh, tujih medijskih hiš, tujih agencij, ki seveda dela po nekih svojih sensacionalističnih uh, uh, uh, principih. Smo pa vsi tako veselo gledali, kako George Bush plešen, mislim, da v Liberiji, kjer je bil. Tudi tudi kakšen zabaven posmetek, pred, popolnoma neumna, ampak zabaven. Tudi kakšna je ta afriška vkretost mogoče? Um, ja, na neki del politični uh, ravni se je položaj ali Afrike se je pravzaprav drastično spodilnjati, ki sta dva tu, pomembna faktorja. En je ene pač sprememba same geo, Očem, geopolitične nekaj. konstelacije po letu 1991, potem A treba, uh, različne posledice, ki jih ima leto zelo spet seveda spločne afriške uh, države in njihovo samo uh, pozovanje v bodi si neke uh, uh, zahodne formacije ali pa bodi si neke vzhodne ali pa kot neugrščene države. Druga seveda stvar, ki zelo spreminja Afriko in kateri ne vemo dovolj, tako rekoč je seveda čez dalje večji vpliv Kitajske in predor Kitajske v Afriko in seveda ostaje še drugi pol in to je želja poče večem ameriškem, vojaškem na afriškem a, kontinentu, ki se seveda se ponovno odpirajo določni lomi, ki jo imajo lahko a, zelo pomenne posledice. Kar se je mogoče samih novic a, iz Afrike ki če pa te medijske a, a, podobe, ne, treba kot ti je rekel, pač pregledujejo, pregledujejo novice, ki so vezane na čist konkretne interese Zahoda, takšna ali pa drugačna zahodno. pa zahodno prisotnost, potem seveda pregleduje bad news net, good news net, dobrih novic je relativno malo in zelo malo je tiste, kako bi rekel, kulturne ali pa, ja, kulturne družbene kontekstualizacije. To seveda ne pomeni, da ni novinarjev, ki se trudi, ne, in tudi v Sloveniji obstaja kar neki novinarjev, ki, ki se bolj pa drugače trudijo, tudi hodijo na teren, delajo poglobljene reportaže. Je pa res, da se Afrika zelo feško prebije izvanje zelo malih omejenih stulpičev in določenih uh, uh, uh, žanrov, pripisem novicne. Ko se pa prebije in ko Afrika postane predmet mogoče daljših člankov od reportaž uh, in pa tukaj pride do enega zelo problematičnega fenomena, uh, namreč tu imamo potem zelo pogostoma uh, uh, imamo upravce eno zelo specifično Afriko in to je Afrika, v kateri v glavnem pregleduje pokrajina in divuje živali. človeškega faktorja je, je zelo malo. Ko pa nastopa, ko nastopa praviloma, ne rečem, že mi izjemam, praviloma nastopa v eni močni dihotomiji in to je bodi si afričana kot barbara Bodi si kot plemenitega dujaka, ne? prekletega barbara, zelo ima plemenitega dujaka ne? in neke, neke alternative ni. In tretja značilnost, ki, ki je zelo uh, uh, strašljiva in se mi zdi, da, da je odgovorna tudi za en, en veler del slovenskih fantazem v Afriki, pa to je praviloma in to ruralna Afrika, ki je prikazana tako, da je izlen naše sodobnosti. Ne? In tudi gre za en klasičen, prav, ki so ga mnogi teoretiki znotraj antropologije recimo kritizirali, ko se namreč s potovanjem skozi prostor se ustvari občutek, da vi potujete skozi čas nazaj in po evolucijski meseci na vzdolj in potem je čist mogoče in sprejemljivo govoriti o, o, o, o, o mogoče o nekih afričanih kot nekakšnih otrocih, ne, razvitih družbah in podobno. S tem, da je en cel segment sodobne Afrike, če pravi, sodobne, urbane Afrike, povsem uh, iz, iz, izbrisan iz tega uh, konteksta Afrike, stolpnic, internetnih kafičev in vsega ostalega. Tudi ta ruralna Afrika je potem prikazana na podoben način. Sej ruralna Afrika je dejansko tudi del naše sočasne modernost in ima tudi uh, priteklina na tega. Uh, yeah. Ja, če bi dodal k temo, da je Afrika uh, za evropeljico dokaj najdomomljiva. Uh, ena od stvari, ki, ki je Max preomenjal, je uh, specifično preživetje uh, takoj malih neherarkičnih družb, ki so v na drugačnih principih od evropskih herarkičnih družb, uh, kot smo jih vajeni. Uh, ne samo, da temeljijo na starostu, ampak tudi na drugih uh, socialnih uh, režimih, na primer, starostne razrede, so pa neko, predvsem v Zahodni Afriki, ključni za razumevamo njihove uspešnosti in adaptacija. in na drugi strani solidarnost, ki temelji popolnoma drugi logiki, na drugačnih principeh, kot smo vajeni pri nas. Uh, zelo težko je razumeti konkretne situacije, ki se zelo razlikujejo ne samo od območja v afriškem območijo, ampak celo znotraj regije v mikro in imamo zelo različne rešitve, ki uh, jih je, to moram reči, kot, uh, kot antropolog včasih zelo težko razumeno. In tudi etnografije, kot jih je pisal, eno spreča, neko se pisali drugi afrikanisti, uh, nam kažejo, da je, da, da je potrebno krat, več kot samo dolgotrajna terenska dela, da razumemo situacijo, da je potrebno razumeti tudi same režime, same možnosti konstitucije teh uh, socialnih vizij. Zdaj, kar zadeva medije, Kajka? Afrika je preveč zapletena, ali bi Evropenci lahko razumeli, upam, da, da se bo dovolj jasno Druga, druga zadeva, ki se mi zelo pomembna je pa ta, se vprašamo, če smo sploh pripravljeni poiskati informacijo, ki bi bila boljša od te, ki ne medije. Konec koncev živimo v času, nas ne muči pomahanje informacij, ampak nas muči preobilica informacij, oziroma lahkotnost, s katerimi pridemo do informacije, je takšna, da se nam je enostavno uprlo iskanje relevantnih informacij. Pripričan sem, da bi lahko za vsakega tako imenovanega kriznega žarišča, čeprav so to vedno tako imenovana, zato ker vidimo samo končne rezultatnih, ne kar se je že zdavno najprej, Uh, uh, zagotovo bolje opisali tisti, ki jih to neposredno zadeva. Torej, na eni strani aktivisti, na drugi strani seveda kritiki, uh, režimo in na tretji strani ljudje, ki je uporedino rešitev. Uh, koliko smo pripravljeni prisluhniti tistim glasovam, ki sicer ne prideo nikoli v dominantne medije? Koliko smo pripravljeni kritično pretresti načine poročena dominantnih medijev in druge Konec koncev, če primerjamo novinarsko delo v 70-ih letih, ki se ga še zelo dobro spomnim, in August Put, je en od teh odličnih primerov analitičnega novinarskega dela, na katero smo lahko Slovenci zelo ponosli, današnji način novinarskega dela te na ameriškem principu iskanja resnice, ki je vedno nekje vmes med dvema skrajnostma. V resnici pa, kot nas je že Brtvan Vlaslo opozarjal, Zlata sredina je največja, največja zabloda, kar vse smo tako največja, največja rav, ne samo v statističnem smislu, <laughs> matematično, logično, v matematičnem, če sem jaz oziroma v čisto preprostno razumskem smislu. Analitičen način obravnave situacije pa zahteva na eni strani zgodovinske analize, na drugi strani pa tudi nekaj česar se ne radi načeljamo danes v sodobnem času, ko nam je enostavno dovolj, da vidimo nasilje in zlo, kot tačno. Ločemo pa videti predhovnih režimov močiti silje ljudi v določena ravnanje, ki so logična, jasna in razumljiva, če seveda kot tačno poskušaš narediti. In trenutno, koli premeni znano, so edini novini nare, na ta na tem svetu kubanskih. Mm. <laughs> Smo postili dramatično pauzo, zdaj je tukaj noter. Morda, zaradi neceljnega vprašanja. Uh, količno taksno poročanje uh, medijev dejansko koristi uh, Te neokolonialni upetosti Afrike, gospodarski odvisnosti Afrike, gospodarskih odvisnosti gospodarstv afriških držav, da ne bomo neprestano govorili samo o Afriki kot o eni državi. Uh, koliko je morda to medijsko, se vemo, v končni fazi mediji so, niso nikoli neodvisni, ne morejo so odvisni ali od politika, ali od kapitala, koliko je zdaj kapital vpliva na. na uh, To vrstno poročanje zredi višjih gospodarskih uh, uh, ciljev. Jaz sem prepričan, da uh, kapitol tukaj ima uh, zelo pomembno vlogo. Uh, uh, zdaj, če pogledaš, kdo uh, čigaze so te, te medije, uh, so v bistvu vlasti predvsem glana uh, Zahoda in od to, da verjetno tudi uh, način a, poročanja. A, jaz mislim da da se tudi tukaj zelo poenostaviti in biti tih in več in to je to. Next. Stvare mogoče a, bolj komplekse in kone s kone so, a, če so pise, pa pa novinari, pa naprej so... Mislim, novinari so ljudi ki so ošolani in imajo, ne vem, tudi neke... neko etiko, a, ki bi jo morali vsaj slediti. Ne. Poznamo tudi primere novinarjev, ki so zapustili eh, kakšno službo, zato ker enostavno niso bili zadovoljni eh, z usmeritvijo, recimo pač eh, čiste časopisa pa ne ve. Ne. Tako da ni zdaj to, da bi rekel, da čisto vse je odvisno eh, od, eh, mislim, od kapitala. Kapitala do toga ima zelo velik vpliv. Ampak pa ravno to, da lahko tudi novinari na to vpliva, pomeni, da lahko pol vprašamo, zakaj novinari pišejo tako, kot pišejo. In morda spet pridemo nazaj na tiste debato, kjer smo imeli prej. Mislim, vse konce so novinari samo ljudje in ne hodijo tudi do različnih in berejo, mislim. Juri muri v Afriki, tem pa gre v osnovno šolo in tudi so servirani tisto knjigo o zemljopisu v osnovni šoli in gre na fakulteti in tako naprej. Taj izrazu v angliščini, ki se menuje feeding the dogs. Ne? je na kateri ostanejo učitelji in tudi to naprej producirajo. Eh, tako. tako da stvari so potem nekako eh, v bistvu eh, povezane. Še vedno, trdim da ima največji vpliv Uh, kapital, ampak uh, je pa povezan uh, tako z medijami, pa tako naprej, pa tudi z nacionalnimi interesi, pravzaprav, uh, derižav, ki imajo vlasti teh uh, medijev. Saj sem zadnjič zasledil um, eno počilo o poročanju v bistvu medijev v Ameriki. <coughs> Če danes pogledate, recimo CNN je spet zelo tako nekako proti Proti, proti rusko um, razpoloženje. Um, tako je po drugi svetovni vojni je bilo zelo tako proti ruski, oziroma proti um, pardon, je bilo proti nemški, potem pa je postalo proti rusko, na sovjetski zvezi, zdaj pa stečne. ne. Ves čas tako in v um, Afriki, kar se poločanje tiče, je zelo tako um, ignoransko, negativno, tako naprejeno. Ne? In uh, nekako tudi to bi rekel, da je povezan z nacionalnimi interesi uh, ZDA, recimo. In mislim, te stvari niso čist večljive, pa uh -huh. jaz bi tudi nekaj dodal, če smer, uh, <coughs> v bistvu ne bi, bi rade, da bi izvenela to naše pogovorjanje, kot da bi medije krivili za to slabo sliko o Afriki. Mediji so samo del tega in morda niti medije ne prispevajo najslabše podobe Afrike, kaj lahko dobimo. Konec koncev je vendar treba vedeti, da mediji kot so še vedno v vsaj dela iz tega resitenskega razuma in večina novinarja pravzaprav se giblje na zelo spolskih tleh in ohranja tisto temeljno temeljno setino, oziroma temeljno nit uh, poročanja, ki naj bi uh, bilo dobro skupnost. skupnosti, tako tiste, v kateri poročaš, kot tiste, v kateri poročaš. Uh, Tisto, je morda uh, ostalo zamolčano danes, poleg geostrateških interesov uh, vojaške narave, so seveda klasični gospodarski interesi nadzorovanja določenih delov sveta, prvič za klasične surovine ki jih pač določijo deli Afrike, premorejo in, in na drugi strani seveda še druge surovine, ki je danes postala celo bolj dragocena od naravnih verov, to so pa ljudje, osega človeški večki veri, kot danes rečemo po zelo teh principu govora. in ta, ta mešanica obojega, izkoriščenja naravnih in človeških verov zahteva, narekuje ustvarjanje lokalnih elit, Torej ne zonalnih eh, akterjev, ampak lokalnih elit, ki premoščajo, oziroma ki na nek način je kot tampon, tampon med ljudmi, ki jih izporiščajo in seveda izkoriščevalci, ki se skrivajo daleč, daleč tisoče kilometrov stran od držav, ki jih v resnici In te situacije me za, za ne dobra, niti koncept postkolonializma, niti koncept neokolonializma, ja. ampak je nekaj novega nekaj dokaj specifičnega, kar v uh, bistvu če posvečamo, po mojem mnenju, premalo pozornosti. In tudi premalo razumemo same mehanizme tega transferja moči iz uh, oddaljenih uh, centrov, recimo da kapitala, pa tudi vojaških centrov, do naj, uh, najbolj odročnih vasi, ki jih zadene ta, uh, ta dolga roka kapitala. Mm -hmm. Tukaj bi lahko retimo umeljni tudi mednarodni uh, denarni sklad, In komec vam so tudi mednarodne dobrodelne organizacije, Tukajno ki vopravljajo na zelo činnosti način. Ja, jaz bi mogoče, če tukaj vendar le ne gre pozabiti tudi eno določno diskurzivno moč oziroma nekaj imaginarja Afrike, ki tudi ustvarja poleg kapitala a, a, okay. podobo, a, bom povedal čisto eno zgodbo iz, iz svoje osebne biografije. Mene so na koč prosili, da napišem en, en, en članek o, o aktualnih nigerijskih družbenih problemih in a, sicer Nigerija je v bistvu na neki zelo splošni ravni bi lahko rekli da je razdeljena na sever in jug. Jug je pretežno krščanski, sever je a, pretežno a, muslimanski s tem, da tako južne kot, kot severne politične elite zelo izigravajo te navidizne dihotomije med severom in jugom in igrajo tudi na, na različne sključevalne uh, razlike med islamom in kreščanstvom. Ustaja pa seveda skupine, uh, ki so povsem drugačne in se dejansko trudijo uh, za, uh, za ene, transetnične uh, nacionalne nigerijske družbe. No, ampak jaz sem pisal Jaz sem pisal en članek takrat o, o, o tem, kako so severne zvezdne države v Nigeriji upeljale šarjo. In uh, potem, kako so se različni sektori civilne družbe temu uprli. Uh, in uh, en del tega članka se ukvarja tudi s tem, da se proti vredbi šarije uh, zauzela tudi zveza muslimanskih učiteljev. In potem, ko je, je, je bil pa objavljen, pa ta nevedek na zvezo muslimanskih učitelj, je v bistvu šel ven. Zakaj? Zato, ker se ni, ni, ni, ni skladal z neko orientalistično podobo uh, uh, uh, barikade islama na eni strani in barikade krščanstva na drugi. V bistvu se je paradigma tako rekoč uh, uh, porušla, po kateri ne bi bilo mogoče več gledati na Nigerijo, kot neko absolutno borbo dveh velikih uh, uh, religij oziroma spopadov civilizacij. In to, če se navežem na tist, kar je Rajko prej rekel, vi potrebujete medkulturni dialog, če verjamete v, v tezo spopadov civilizacije. In če verjamete, da ta spopad poteka tudi znotraj Nigerije, potem zagotovo ne smete omenjati razne skupine, ki se temu uh, tako rekoč uh, so ne? Kaj ti? podrebom samo razlegalno uh, podobo Afrike. Druga stvar je, ki se mi zdi pri poročanju o konfliktih, ki je zelo podobna načinu, kako se je poročalo uh, uh, uh, o vojnah med uh, v Jugoslaviji. Ne. Pogosto me izpadejo cele družbene skupine, ki so zaradi takšnih ali pa drugačnih uh, uh, želevskih okoliščin ali pa političnih odločitev ne pripadajo na eni in drugi strani, temveč da je, jih želijo, tako ali pa drugače transinderati, jih presečti. Ne. Ampak, da to, ker se te skupine ponovatno skladijo z našo podobo, ne, so potem nekak izuzete iz tega diskurza. Vi veste, recimo v Jugoslaviji med vojnama so obstale. tudi, različne mirovne skupine, posamezniki zmešanih družin, posamezniki, ki so se tako pa drugače politično opredjevali mimo svojih nacionalističnih elit. Glahtih ljudi je bil relativno mejhen in malo zaznaven. Gotovo se ni nobeni trudu, da bi jih pa tako izpostavil, mogoče z medijsko pozornostjo, uh, in dal dejansko velik uh, uh, simbolnih pomen. Neč drugače ni v Afriki. Neč drugače. Imate tudi skupine in posameznike, ki skušajo v stvar, oziroma sodelujejo v nekem tvornem dialogu in ti ljudje so tudi doskrat, kako bi reko, organizirani v tem diskurzu tudi zato, ker se mi zdi v tej fantazni Afrike obstaja eno načelo, da afričani niso sposobni svojega lastnega, razželanja svojih lastnih problemov sami zase, kar seveda, A, niko res. Uh, ostali bomo pri tem gospodarskem, <laughs> uh, uh, uh, pri človeških virih in podobnih pri gospodarstvu afriške celine, še prej pa napovedujem, da, da uh, je tudi vam odprta možnost uh, da kaj vprašate, uh, da poveste kakšno svoje mnenje, da se oglesite, vidim že tam en, Zavedam se, da je moj neevekratek bom, ker mislim, da se bo vse zgodilo, da se ne bo zgodilo, da se ne bo zgodilo. Pred leti bil na uh, srečanju, kjer je prepravljal, kljub avtomobilskim študentom, v uh, ne v, v ampak je Zdaj, naprej, Gane, in Univerze, ki je vsaj v okrom 500, racimo, ki močno delovala, Spovetave so bile, iz Egipta, Skratka, teza, ki je v Evropi, teripede, so tudi v Afriko, ker sem tam trgovina še jebeko, sahare, do maroka in Gess, in so pošli trgovici tudi Europa. Ampak Evropa zakaj takrat? Ni bilo ne elektrike, je to je bila v bolj na zanašče, druga je bila enostavno, ni bila zanimiva za afričane, da je zanimiva. Tako da je v bistvu tako postavljeno, da je bilo da ni smo so Kreda, v je bilo v bistvu, da da je bilo v bistvu, da da je da je v je da je bilo v bistvu, da je bilo je v da je je da je da je je Osebno, če se na toj razpravi, tako da na zadnje mnenje, ali pa diskusije, je to, med drugim tudi financirao, sofinanciral Evropsko unijo, sofinanciral Afriko kot reke: Potek je po prišel do Evrope, so pred uh, 500 po našem številu, oziroma našega številka že obstajala. Tako da uh, začetek imamo, je bilo izjemno, posebne vrednosti. Na polno in na ekoloških ravneh, kot ki so se videli pod da da je bilo je to samo nadaljevanje, da kar bi in da s ki potviral, podoba afriškega človeka, oziroma človeka v Afriki, razumevanje Afrike, pa recimo tudi koliko je afriški glas, to sličen, uh, je to v nečem to povezan, ne? v bistvu to, kar je nekotkirov, afriškega človeka slika v glavotja, ali Afrike, če se ga sploh, uh, dodal še eno vlast, poleg omenjenega, poleg eksopizacije, oziroma zastrbenih to, da če se že uskuša predstaviti nekega strobnega afriškega človeka, to v popularnih medijih, se to Ja, filan od tega vse vednosti mogoče, ki smo zlajšili zgodbica, vsega pač zaradi vlajšega razumevanja, ki je pač v preci, se deko človeka človeka. Torej in je še vedno zelo, zelo obomačena v vseh pomenistih medij. To se pravi, Zadnje filme mogoče v kino, ki je, recimo relativno aktualne afriščne teme družbene, Ni v rani, ki se nek dobro delac, vsevednji delac v tisti skorbi, ki je biti mirirani na resničnih faktih. Zato da sploh lahko vzahodnjega gledalca, pravca, uvejete v afriško realnost. Če ste potem vedali tredstva, recimo v filmov, kot je bilo zdaj tem, ne o neslovnom deli, to smo v bistvu na eni debati, kaj je Da isto je s vzahni škotski cesarar pravi, kako je življen pravi o iglju Ti viki ki so ,�ja, se naprej pojavili, spravi belski liki, so v zgodbi od iglja Amina do fiktivni liki, v zgodbi od Mandere tako in mojega dobrega pašnika, ki vse za in imel potem nekaj dobrega v vlogo, da je komandiral sporovni politične, on pa je njega pač v fazi, da je bil bolje ravnanje, da so bolje zanimljeno mali, zanimljeno so te Mandero, se bolje razumljivo naredi v resnici. Če poglediš na njegovo biografijo, ti nisi vedno videl, nekaj kar ne da je nekaj staro, da da je zelo zelo zelo, zelo zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Zato bi se pri tem, pri tem upračal, koliko za gospod ko stišenje, čisto slovno vprašanje, še vedno, tako malo o artiških samih autorih, o njihove zgodbe, a, zgodbe artiških ravine, zgodbe artiških Mislim, da to, če bi ključni problem, mislim, če pri ta stran ta teža neči glas, neče odnevanost, ki bi bilo v tem boboče, saj zakrat, za Ja, res. Mišljeno, da se lahko pričaš, in da se lahko da In tako, da vpliv ima, kot so ta uličnih afriških korporacij, ali pa v tem primeru, da ki bi, bi v konkurečne ostopane in bi se lahko svetile oziroma lahko izvražile ta afriški terep. Uh -huh. uh, mogoče kar na to afriška korporacija. Uh, po mojem mislim, da ni ene afriške korporacije, katere kapital ne bi izhajal uh, iz, iz uh, zahodnih kapitalskih mrež, bodi si iz, iz, iz uh, mednarodnega binarnega sklada, ki je zelo iz Svetovne banke za razvoj in podobnih. Uh, je, ogromno, je ogromno majtnih, uh, majtnih gospodarskih uh, družb. Sedaj je pa sedaj preboj, na, na, uh, preboj na, na evropski trg toliko težji. Je pa ogromno surovin, ki prihajajo pod, pod uh, mogoče blagovno iznamko kakšnega zahodne družbe, pa izvirajo zakejške celine prisotnih na zahodnem trgu. Ja, ja, ja mogoče, na, ja, <clears throat> mogoče bi bo tukaj dobro upozor, da kapital v bistvu nikoli nima nekaj afriškega interesa, kako ima nekega ameriškega, pa slovenskega, pa evropskega interesa. Interes kapitala je vedno profit, uh, tako da če bi, če, bi, uh, tudi če bi pošlo do močnih uh, vznikov uh, površnih uh, korporacij, jaz posebno ne mislim, da bi razrešila družbena proti ampak jih kreče mogu ne, bi... Pogledila, ne? Pogledila, ja če bi jaz še nekaj dodal, ne, ki sem prej govoril o kompleksnosti afriških družb in načinov življenja. Je to treba razumeti v dobesednem smislu in v režimih, ki sem nekoliko drugačni. Zdaj ne, ne bom imel v mislih vrednostnih sistemov ampak strategije preživetja. To pa pomeni, da se v Afriki še danes kljub propadu tako imenavnega afriškega socializma soočamo z najrazličnejšimi načini kombiniranja določenih, tradicionalnejših načinov strategij preživetja s sodobnimi oziroma z modernimi. Socializem je ponujal eno od možnosti, ki je bila precej bližja od kapitalske oziroma od, od, od, od, od klasične, klasične liberalne ekonomije oziroma ekonomije liberalnega tipa, kot je danes pač poznamo oziroma prepoznavamo kot ekipino, relevantno. To je kolektivna lesnina oziroma kolektivno pridelovanje, predelovanje in upravljanje in V tem smislu so nekatere afriške skupnosti, bolj kot pa država v celoti, pokazala izredno ustvarjalnost in so na vsej srednji rok, kar se nekaj dobro preželele. In e, moja mnenja osebno je, ampak na, na te stvari se res ne spoznam dovolj dobro, da bi bilo koristava empiričnih e, dejstev, ampak e, predvidevam, da e, e, bi, če bi Afričani pri recimo da tako po dekolonizaciji e, zahobne modele gospodarjene, kot jih pač uciljuje mednarodni denarni sklad, in podobne institucije, da bi trpeli veliko bolj, kot so trpeli, ker so prevzeli določene socialistične modele. Govorim da o preživetju gospodarstvo o tem, kar je najelementalnejše. V prihodnosti tudi nekaj jaden, oziroma vprašal bi se je drugače, ali imajo Afričani res interes, da izgradijo velike korporacije, ki bodo imperijo vrnile v darec. Ne je tako in ne tudi, da je smiselno pričakovati, da se bodo razvine kot sami sebe zato ker bodo uradniki na Zahodu pričakovali, da se bo to zgodilo. Zdaj, še bolj, še bolj nevarno je predobjevanje, da je dejansko liberalno-ekonomski model, ki pač danes dominira, edini možen in edini relevanten. Povoljče, res mislim v da je ključna korporacija, danes so Afrik v Kitarijska. In če se pogledati, da je v očelji zredobini kinovega, da je Kitarijska bila razbov zvode, že v 14, 15 leti čista ki je prišla, na vzhod Afrik je trgovala z se se dones da je v bistvu zbrta tega, se zavrti, da recimo da furt, v bistvu v na in in vsem, ki so v temeljno zadeve potekali, kot so, so potekali pred leti in v tem smo reformirajali dobro zzorno politiko. Mm. Kitajska, mislim, da je ključna korporacija država, uh, na, na, na, na. ki je vele sila, če lahko še tako na daljnosti ljudi. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala da politologi bi si morali to da mi je zaberešati, ker v bistvu fondacija tega štorega, zelo zato, je zdala, zemljamo, političnega se kazalec uspešnosti dobrega uh, političnega vodenja, oziroma kult to je ena z uh, korporacij z velikim kapitalom, ker kajdi informacijska tehnologija ogromno potencial v celovni in Kazal, ki smo reči: a je tudi nek projekt, uh, in da res, v da se za ki je samo Afrika, da so danes je da, da Je pa to, to dober primer. Tudi v primerih juzna ki so Afriki, ki so, kamor se ne upajo, in, ti, in ti večje biznise s so, Je to dejali, so koliko deja, koliko, uh, dejansko pride z uh, oznakom Made in Africa v, v svet je pa potem drugo vprašanje, mogoče tudi pripojem prvem vprašanju, um, kar si v bistvu vprašal, uh, koliko se Afriko dejansko sliši, ne. mogoče to vprašanje tudi koliko se dejansko tudi verjame, ne, uh, k temu primeru, ki si ga prej navedo, da je vse uh, postavljeno kot, kot uh, uh, vprašaj belega človeka. Ne še zdaj nekako karikira. Ja, to bo državno, to bo držalo ampak še ena sadeva dodašnog temu, zakaj je to, ko je tale predstavljanje Afriko kot eno samo državo. Mm. Že zdaj je to, ko se pogovarjamo, ko ne moram držati tega občutka, to gre za res, veliko što zelo različnih, držav, z vsemi možnimi razlikami, mm, mm. pravzapravo. Prav primer recimo, kaj se je zgodilo, A, ko so bili zdaj v Keniji, Turizem Turizem je popa, propadil recimo ne samo v sosednjih držav, ampak celo, recimo na jugu Afrike. Recimo, ne? A, mislim, to, to je strašansko, ker to gre za tisoče kilometrov stran. Ne? ena taka slaba, mislim, slaba norvisa, ki se dogaja na enem delu kontinenta se enostavno smatra upstv tista Afrika, ne, in potem ljudje se nekako potencijalni investitorje se enostavno umikajo. Tudi zaradi nevedenjimi, tudi zaradi tega, ker se enostavno preveč spostoši in vse se vzame kot ena sama država. Ti povem še eno pol zloveščo sva, tukaj zrave. Prvi posnetki ob nemirih v, v Kenji so bili dejansko, prvi posnetki, ki so jih agencije dale svojim poročilom z so dejansko izvirele zim, iz Zimbabue. Uh, kar so potem reskrili znotraj. Uh, ker onostavno ni bilo slika. Se če pogledate, imaš katera slika je, uh, se tekstovno navezuje na en konec Afrike slika z pa še drugega konca. Ne? Uh, Tako da, to so stvari, z katerimi smo bombardirani, yeah. povsem brez srama. Vredu, še vedno je odprt, odprt tudi vaš evk. Ladična odprt je danes, ko bo objasno očelo. Afrika je dojah predstavljena v kontinentu brez kombardine, ali o tem že govorili, skoraj je še ena stvar, da je afrika grafična kontinent kulture. In če pravo smo, Torej, kako bo to zgodovina je to vse ene vlade. Saj je kulture prizjemo sodobne ahtračke žlade, ki pač še nekaj postavlja elementi znašnih kulturne ponude. Um, to je začen ljudi, ki se da prav njuboče počeco najmogodne. Um, to, čisto sodobno kulture. Je to je povezno tudi s tem, s to da pač um, Afrika, kjer ti kot en monolit, tudi kulturna, kar je, se vedno, Osebno je divjače, da, da vsaj nekje v neki pre-modernosti. Ne? Da se kaj, da tam nekako tam in tako naprej, ne, ne pač pa, pa maske. Ne mogu si <laughs> maske, se v da um, maska, da Um, angliški film je, je tako lepoč, čo me je, je zelo specializirana festivale, ki po definiciji pritegne, specializirano publiko že pri pričanih um, angliških glasbo, pač slišimo, da pa pač sodobno obliko, neče pravom odprt četavo, pa krajine. Če pravim se poznatem, že nekaj tukaj drugim ozliški dalski posedejo v domačkih obrazbeni to, bit, to imamo sprečano, da govorimo da na po um, je tukaj še, še Mene, ne, pri, a, pri putiskanju Afrike če v še v promijanih časih, v nekaj konturno manj bremo, sem bil se v plašanju literature. Je praktično nesmišno takrat, da se jo prevare v časih nevrščanih sve je prevareno, pa mislim o reakcijah ljudi, ki, ki se takih, tuk, ki so na literaturno na načeloma dobro spoznajo, omnasaktorična tehnika starala o šoliceh smreč. Am ta vespet na policah je od je je ki ki je ki je Zavej, ali kot tehnološki dokument, ali kot tehnološki dokument o neki aktualnosti, ki se pregleda, resimo, to kot konetniško formo, je prvi ki ga pogledamo, recimo Polskega alborja. Um, Nekakško, no, in seveda si beresko to, aha, oni afričani se so, pa taki, ne vem, kot smo kaj to videli v sklipih ne? nekaj ne. Ampak, da se divijo, da je to vprašanje. Češteveljuješ te literature, poslušaj, potem, potem zelo dobro ne, ne. Um, oni, a priča, ne na to, kaj se oni so enaki, ampak te, ki to pišijo, ne pišijo, recimo, in Pokvarjeni vsi, ker zahodom publikacije niso več prihnih ali različani, ker so vstupili v neko modernost v medraciju. Tukaj, <tostanči> okay, na no, biturnom podločju ni to <tostanči> no, nekaj dodal k, k temu hvala, za, za tole kritomba, pa ti tole zgodbo, tukaj nik postavil, primerjal se Slovenci, nekako v 19. stoletju. Ne? Treba je vedeti, da govorimo o situacijah, v kateri nimamo elit, ki je bile tako rekoč v upravo en izraz, ki je narej energija, boljše, da samo nikle. Ampak govorimo o elitah, ki so vzgojene na Zahodu, ne? tako da je praktična abriška, sodovna umetnost je umetnost, ki je živi v Harize, oziroma v Evropi. Vse isto velja za popularna glavnost, praktično je veliki, priški muzikanti praktično deluje znotraj mrež, ki ustvarjajo zahodne, tako imenovane korporacije granfonskih, granfonskih sprem, vz. industriji granfonskih plošč. Izpe, kar je pa mogoče potrebno opozoritko je, da zgodovinski spomin na, na ustvarjalnost elit v preteknem času je bil z, kolonizac z kolonizacijo Afrike ne samo porušen, ampak tudi namerno e, e, sesud in odstraten. Tako da e, v tiste dvorske kulture, ki jo je Afrika ratilala in katere delčke, koščke še poznamo, predvsem Zahodne Afrike, e, so dogosedno zaradirali in je da s kolonialno prisotnostjo. Kar pa zadeva eh, samo eh, literatura, pa je eh, prav ta umestna pozicija avtorjev eh, tega delo sveta eh, tista, ki eh, eh, v bistvu zahteva čas. Zelo verjetno bo treba počakati še kakšno stoletje ali dve, da se razvijajo tudi književnosti v sedajnih papriških hecikih knjisa francoskeh, anglištijazih, parenzih, kolonizatorjev. Eh, morda manj, morda tudi precej manj, ampak tista literatura, ki ne bo ne bo ne nacionalistična, umetno nacionalistična, takšna kot se je grobina luka časa v 60-ih in 70-ih letih. Prepoznavanje kulture, eno pa sedaj z, z antropološkega prizornjega kota, je pa sveda prepoznavanje kulture, ki in jo na nek način ljudje živijo vsak v življenju in to je zelo pestra, pestra zadeva in siva vse vidike, elitnih in pa popularnih in tradicionalnih kultur. To, kar mene, mogoče bolj mohli pri pogovarjanju o Afriki, bolj kot v Afrikah, je pomankanje pozornosti urbanjega življenja v, v Afriki in tradicije in v tako da zelo vesel, zelo veseli tistih parov pozorili na to danes dejansko urbannjega življenja v Evropi, torej afriškega urbannjega življenja, ne poznamo kot tudi, kot tudi ne poznamo. Če ne še, ne zemljamo, še, ne zemljamo, in tudi v obliku stajanosti, se odbira na tudi nekaj da problem ne obstoja, je Ampak ignorance, ne? Um, majte, ki je živlost v Evropščine. je ki se razbira zdaj včas, ki bo dvoro, Zim. da ne govorimo o svočimstvu, ki je ja se upam, da nisem iz tega dialga, e, da je, am... ne obstaja. Ne. Ja. Provisom, da ne bo še odnevali nekaj časa. Ja, ne. To je, je malo drugače. To, to so zadega, ki so zelo življenje, ki se tam na polne na ki so spet bledni, ki zelo nekaj nekaj ki na atr, pa ne na ki jih že poznamo ki ostavljajo s predvijeljami. Največji centor v je je da kultura v Afriki je zelo živa, ampak izrazito živa. Pa tudi, koga zanima, dejansko je tako dostopen. Mislim, pejte na internetu, recimo za literaturo, kako naprej, pa res, z katero koli državo boste dobili ki so dejansko, dejansko so dosegili roko na Amazonu, nemo, dobiče, kupite svašta po afrišti literaturi, ne, dejansko se dobili. Problem ta je, v bistvu, je bi rekel, In, in ka se tiče glasba tudi, vraj, to, to to moram popravit, dejam to ima, po mojem tudi. <laughs> A, je pa res, imaš danes, recimo, ogromno tako van, velikih glasbenikov in celo to, recimo, ne? A, veliko krač v Parizu, pa tko naprejdu, imaš pa tudi ogromno velikih glasbenikov, kot te olivam tukaj, v mafomo, komo, ki so bazirani, prav, v Afriki, in, zelo dobro ovidre, pa tudi tako imenovane neznane, tako ko jih ne posto na internetu, obzile, pa so izrazito uh, akcijni in dejansko uh, delujejo. Jaz bi rekel, da se mi zdi, da največji problem tukaj je problem v naših poeropskih glavah, ne, po interpretaciji uh, te kulture, recimo. Ne. Če se tebi zdi, da boš Bo ena stvar na nekem nivoju, mislim, ko bo zvenelo po kot klasična glasba. To imaš problem. Ne? Ampak to ni problem afričano, ni problem afriške kulture, ampak je pa problem tu, ne? Te, te, te stereotipe, pa po mojem, tudi vpliv teh stereotipov na nas. E, Mogoče še je. Ja.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 sodobno metnosti so grafiče, da je postavljena v Sloveniji, ker se je tako zelo ponosni in Namreč, grafične je, je bila v tistem času, rečno, od let, ne, je, več, ena od manifestacij, na svetu, ki je odstavljala sodobno umednost, ki je prihajali z Afrike, ali doletno, so se bi polegali z vrednosti um, rešeli, ali pa preko velikih centrov. Recimo, ni pomeli zeložnost poživljali videti velike umednike sodobne žikove scene, ki so bili predstavljeni pri tem do minuliko in minuliko leta 1999 kot veliko odkriti. Ne? Ampak, kaj se je zgodilo? Naša umetna zgodovina ni bi bila sposobna producirati niti enega stregnega članka o tej umetnosti. Slovenska in jugoslovanska inteligenca, čeprav je bil usmerjen ali ne, ne, je bila pod vsemi očmi zahodnih paradoksalnih in je na to umetnost gledala kot Ne? Jaz se v spremenjo tega razlika, ki se je tudi v svetu naredila in je šla tudi pošla tudi hrv, da v ki je so je da umetna zagrobina in druge stroke pogledajo na ta zaklad, ki ga imamo da v nas da ne, v Sloveniji so in če lahko se lahko realno študijo, ne, ne, kako smo bili takrat otvrti, ne, kar se lahko in kako so bili retunov tišni, ki so to domizili, rečno, brez precotko, Jaz bi dodal a, hvala vsa, a, to, povedali. Eno stvar, kaj sem jaz opazil, je, recimo, pogledat, ne vem, skulpture, pa tako sem dom sem, da uveljenim na tam so gljene afriške skulpture, to tudi, ja. dejansko nikjer ni bilo napisano ime umetnika. To je bilo napisano, nova skulptura, nova glava, herero ženska A, tako, mislim, in to je ta, prav ta odnos, ne, kot da so tele, e, mislim, zelo slab, slab, poslabšalni odnos v bistvu, ne, e, brez osebni, pač pripadaj pač nekamu plemenu tam, kje je v Afriki. E, in to še vedno se mi zdi e, se kaj dosti bom... E, e pač raziskovala, ravno to, ne, ne, in oni, v muzeu Marleni so, so leto še leto odločili, da bojo malo to je fulto ki je v bistvu skr tudi ene storiku, tudi, pač tako popularnega življenja, pač iz tistega časa, ko on žel zdravstviti, ker on je od lansko, recimo igrače, ki so takrat ne, ne, ne, če, recimo v Sonja prlansko, ter, so razstavljala igrače, ki ne, so oni prinesel, ki so krtualne, takrat, In mogočno s problemi, to je najverjetna zbirka, je čisto premalo zazko odjavela, da je spod to v tem odljeno. Samo problem je pod tem, da je pol, podepo in da je vrednik spoko prikazano. Ne? Problem je v tem, da je njih dokumentirana, da ja, zanimamo podatke, o tem, kar je noter. Zdaj se mi, da smo zdaj prišli do, do, do zelo zanimive točke, pri katerih se na nek način sami sprašujemo, Kakšna je odgovornost naše javnosti tukaj na slovenskem oziroma nas, ki delujemo tu v Sloveniji do tistega dela sveta, pa prikaj v celotem, ampak do posamezni sestabilnost, da vse te kompleksne podobe, bolj jedin pa s kulturkom kontinenta. Preprosto zato, ker smo na slovenskem v marsičem doživljati, znamo laže podoživeti ene, ene situacije in je zelo neprijesno, ne da želimo amnezijo, da želimo. Pozabili smo na, na, na neobrščena, pozabili smo na tele zbirke, ki smo jih imeli tukaj, Pozabili smo na preteklo, so da smo sami morali izgrajevati svoj lastni glas, svoj lastni sistem izražen in tako naprej. Izgraditi kulturo, ne, ki katerišnekoli že je. Tisto, kar se menil prej v misli, pa je morda izveneno nekoliko grobo, je bila percepcija Afrike v popularni glasbi, ki je vezena na zahodne metropole, seveda pa ne za tisto živo mm. uh, kulturno ustvarjanje Afrike, ki je nekaj v poloma drugega. Ne? In, uh, prav tistega, kar je tam, se moramo zavedati na nekoliko dragačen način oziroma ozavestnih. Mislim pa, da je to mogoče samo na ta način, da svojo lastno pozicijo uh, kritično ne? Uh, tam če se nemotim došnjati, ja. Zdaj, vprašanje. Zdaj, namidlo bi se na danes novo politisko teorijo, poživljajo od ljudi kot nasredcov modificirani. Um, v nekodaj, v času, zelo bo en zelo pomembnih cilorih. Z ne, ne želim narediti na samo kritično verzijo serbenizma, trojneke vrste, danes ki se prijeno ki je način, nekaj pa si predkom, nečem tehnološko, kulturno mislo, ki, Ta artitična verja z urbanizma, danes je način za Britična revolucija, strukturna revolucija, ki po tej logike nekaj potencijo, bo bomo rekel, veljski, bomo um, v rapor, vle, više, od če bomo Zdaj pa zanima, da bom zdaj rekel, je propaganda, koncent, ki vlada v aški država, z tega vprašanja? Če, če smemo odgovoriti na to vprašanje, glede na argentinistične zamisli, kar govori o razvoju gorja, morda najbolj pomembnejša znanstvena teorija, ki jo imamo, oziroma teorija, ki je hkrati najbolj preprosta, najbolj učinkovita in razloži a, a, a, a, a razvoj življenja. To, to pa ni jo pravno, da je nezvezdica kultura. Ampak pravno je. Če gledamo samo a, na razvoj kulture, lahko ugotovimo, da se kultura razvija v nekoliko več razsežnostih kot ponovarji skremljano. Njen razvoj v bistvu temeli največ vsej človeške kulture, temeli največ v zapletenem paradoksu. To je to, da se pojavi na in v cenoti. Ne more se pojaviti z lagom počasi. Tako, da smo vajeni pri tehnologiji, pri pri razvoju umetnosti in tako naprej, da imamo nekako postopno, izgradno. Sama človeška kultura kot simbolna, simbolno posredovana kultura se vznikne dobesedno in zmiči naenkrat v celote. Tako kot jezik. Je ni zelo neumno in abstraktno, ampak tako je. čisto preprosto. Zdaj, kar ta zadeva, bo še mako delušno dodal, ta zadeva pa biološka, biološko podlago, Biološke razlike med tako imenovanimi rasami, še enkrat ponavljam, med različnimi, recimo, to, to je zdaj čezbiološka stvar, med različnimi tako imenovanimi rasami je manj razlik, kot je razlik znotraj posamezne rase. To je največji paradoks, pravzaprav največja težava, ki nam prepričuje. Uh, možnost uh, definiranja nečesa, kar ne bi bila res, tako da lahko definiramo samo po sami značilnosti. Uh, tako da imamo uh, nekaj nege, To, ker pa ne bi prijalo za tako imenovane pelca, pa kaucenice, uh, je pa, da smo mi degenerirani nekaj, v biološkem smislu. Uh, mi proizvajamo manj uh, kožnega pigmenta, ki nam povzroča bistveno večje težave, če smo izpostavljeni na kot pa. Če rečem, a ki imajo to srečo, da te sonce ne more se sesuroti od nas. Tako da mi smo dejansko degenerirani, če rečemo, iz nekega biološkega Ampak to še enkrat ponavljam je popolnoma absurdno, neumno. Bistveno je to, da je, da je tisto, če rečemo, človeška kultura nekaj, kar nima popolnoma nobene zveze s biologijo in se tem, kakšne smo videli. In tudi dervinistična uh, teorija, evolucija uh, samih vrst, uh, te dervinistične teorije ni mogoče aplicirati na družbo, ker bi kar je mogoče reči, da je sam Darwin dobil ja. da bi neke zamisli o svoji teoriji iz družboslova, ne pa vrt. Vse drugo je. Ja, kar od tega skavte na da se ideje dejansko imamo. Um, da je englejška hipomonija v 17.8. odnamotala, da se popravite, da je uporabila te darbenove celerije, da je Da se to razmišljamo. Mislim, da še vedno, da jaz začal razviziraj z rastek, rečemo mama rastrika, zato razviziraj pa vdraje, kad, jaslo, da zume, ne, jaslo, da čuti, je da ško razumeli, seveda rastriko treba začuti, ker to To to, kar je bilo ker je se vse, da, odgoja, da bomo več izrazumeli, se zume, pa fajn, tudi vse, ki so različne medije, in da se pa začuti v trik, tudi glasba, ki se pravi, da je, se da se je tudi to iz tega različnega frizma, ki, ki je kot danes upeljen in bela pač glasba, ne, ja, kolegine, niso čiste, ne. Kod, da, Mislim, da je tudi ta, da danes ki smo vdovinen, ne, magija, ki se je pač, ki so sami del življenja, ki je bilo nekaj, kar bi se tako kot na velja danes. Mogoče bi sem uh, na, to se, na to magijo Afrike uh, navezal in na, na, na te stvari. Uh, pa bom čisto osebno zdaj govoril, ne. Uh, se mi vse prevečkrat zdi, da je ta, to navezovanje na Afriko kot na nek uh, magičen kraj rojstva človeštva in Uh, podobne nebuloze kot neka, kot neka uh, tista iskrica, da pomiri slabo ves uh, uh, uh, zahodnega človeka, ki uh, asi kot vse eno kujo, jaz vse prišli od tam, ne. Ampak to, to, je, to je tako, ko, ko, ko malo nepogljeno ne, ko je izmeraj pametnejši od svoje mame, a ne, in zmeraj ve vse uh, bolje. Se to, to kaže na ves vaše istocike, Jaz tega nisem gledam skliko, kar ste tega razbagli, ne, zdaj, je tepo negativno. Če pa iz tega izhrajaš, kot stave odstavljate, potem pa vidiš slabo, ne. Če hoceš dolno, tudi zadoljno, razporediš tudi zadoljno. In to, ne, te ne, poloze, ne. na tudi drugi strani. Mislim, ni treba zdaj tega osebno vzeti. <laughs> to ni zelo vmišljeno, ampak Ne vem, z Maksom verjetno ko razmišljava o afriki, ne, uh, vidiva vse prej, kot pa, kot pa uh, te magične, koznične filmice, uh, uh, ki... tega da morate da razmišljate, Ne, ne staj, ampak vseeno, postavljam vprašanje, ne, zakaj se mora... A, zakaj se mora pa zahodni človek iz svoje rodne grude seliti v Afriko a, kot tisto to rodno grudo človeštva, kaj tako slimsko narobe? robe. res, ne. da, da, Jeste se která představili, když jsme zopřipičeli do zvode Afriky z toho vizečení. No, ale nevíc. Druhá dávajá na pádem, ne? Ákolika, páneváničná. Jeste jsem absolutní antikrist. Dnes se přišli, kteří se do nás ne? že ne? Torej, ko sem jaz pošel v en mesec, da res tišno začelo negajati po da sem začel pa malo vrjece, to povede, poveže, tukove, pa takve strane. To je, kar da lahko na to priva, ne. Ampak nima da je to v bistvu To to je v bistvu, da tega Ej, hey, uh, jes tkole mislim da mi ne bilo zemišljeno od vreći vše magije. Ne, ne, ne, ne, do u međimure, je tam maček. ne, Najbolj magija, tam kjer je, ne? <laughs> <laughs> mm -hmm. I to je, je dobro, v te poziciju, ne? <laughs> Tamo zade vidu še eno krve, a ah, ja, pardon. In vsičar obse pokvarja tudi s in svojimi zjavnosti, znevno zločno svečno in zelo najmatično s vse vlastnosti nekaj s ekonomičnim imigracijom, sredno s imigracijom tudi. In vse spetali vse v In tako, da zavrljamo po zvemu res je ta, kjer tudi nam, ki če da In zato sem se učila sama, da mi da bi da gre in da bomo to lahko to, eno Zato, ker tem, kar je bilo zgoraj, da ne ki da se da se ne bojo vse urezalo, da se se mogoče malo prikoncev še mnenje je ja, ličijo, da poparm, se dopadali, mogoče, če šlo, malje, šlo, a, magoče, sem premalcev oh, pretvara, <mein> <glano> opozorom na to, Afrika neko pač ne zbeva, tako kot tudi je dopla neko pač na rogu se dogaja torej, tako jaz sem to in in, in zelo Na to človek so prav in se uh, še ni več podobnjalna, tam uh, isto pred dveh uh, stvari v prejšnjih stoletih pozna, kratko so pa, skušaj, da nova, uh, nova, nova, nova, nova uh, naj svoje želje, svoje prepemenje in svoje neke uh, Prej, da se strastno, s, azo, to s in se to je, se je dogajalo v Avstraliji, se to je dogajalo v Bahraju, se to dogaja tudi v Afriki. Pogočeš, da se tam sami da se kdo od nas, kdo od nas, kdo od Govarjali samo o Afriki, kot, kot je bilo rečeno kot, kot monolitu, ne. A, vas vabijo še nekam drugam, ne samo v rok, pa so mi zavičali, da to moram povedati, da se bo Afriški večer nadaljeval danes tudi nek kafejo, kjer se bomo lahko pogovarjali tudi o 900 milijonih Afričanov, o 33 državah, kje, kje Nitka se, to spodaj. Oni tako da bojo rečejo spodaj. Uh, uh. Ja. Ja. Uh, no, povedati pa moram seveda še to, uh, da napovedanega gosta Andreja Kurnika danes ni prav zaradi dogodkov uh, v robo, ker je postavljena. Torej, hvala vam za uh, današnji prisluh. In upam, da se bomo v bližnji prihodnosti srečali o pogovoru o posametnih afriških državah in nizih državah.